Iată ce am gândit eu, Noro! Că poți lucra nopțile. <fie> Piu am casua de alături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 și până mâini dimineață să gătești fuioarele astea de tors, penile de strujiți și mălaiul de pisat. <gângătă> eu mă, mă las cu ciolan, când merg cu ciolan prin ciolan cu nunta voastră. Dar tu să știi că eu dormie purește și pe lângă iști doi ochi, mai am unul la ceafă care-și-a de purure deschis și cu care văd și noaptea și ziua tot. Ce se face prin casă Ai înțeles ce te a spus? Da, mai e ceva de mâncare De mâncare? De mâncare o ceapă și un usturoi Și o bucată de mamalică rece Simbolică! Sunt destul pentru o nevastă tânără ca tine, nu? Lapte, brânză, un și ouă le am putesc lipui să le ducem la târg Că să facem ceva parale deci <totide> casa s-a mai îngreuiat Cu un mâncău Și eu nu vreau să-mi pierd comandul. Apoi, când în sără, Baba se culcă pe pat Cu fața la perete, Ca să nu supere lumina de la opaiț Numai dând a înțelege Nu răsii, că are S-o priveghezi Dar somnul o cuprinsă îndată Și habar n-avea de ce face în o Pe când soacra O dormindu dusă,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 Feciorii se duc iarăși în căreușie și nororile rămân iar cu soacra acasă. După obicei, ea le dă de lucru cu măsură și cum înserează se culcă, spăind nororilor să fie harnice și dându-le de grijă, ca nu cumva să doarmă, că le vede ochiul cel neadormit. Nora cea mai mare tălmăci apoi celelalte despre ochiul sacre și cel atot văzător.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 Baba iar se de lucru cu măsură Și cum vine seara se culcă după obicei Cine două unor văzând pe cea mai tânără codindu-se la treabă îi zic Dar nu te codi, că mamuca ne vede Nu ne vede, eu văd că doarme Ce fel de treabă e aceasta, noi să lucrăm și ea să doarmă? Șșș, nu caută că orică ești munca are la ceafă un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 iar dacă ești frământ, ești o bucată de ligă din colțar și cu niște ceapă Așa, Ce? așa e, așa e Ce? Ceapă da. cu mamăligă? Da, da, mamăligă, da Da, păi neam de neamul meu n-am ne mâncat așa bucată Dă slănină aia din pot. Dă slănină nu-i în pod, unt nu-i, ouă nu-s ah, sunt, da, da, nu nu sunt, da, da, toate sunt, avut, da Da, da, sunt, am Da, da Fetelor eu cred că tot ce ai al mămâncăi, e și al nostru e. și ce al nostru e și al ei. Adică totor s să trecu de șagă. Voi lucrați că eu mă duc să pregătesc ceva de mâncare. Știți cole, ceva mai omenește și acum și vă chem și pe voi, da? Doamne, doamne, Ce doamne, doamne, da, și doamne, mine și de mine Vrei să ne aprindem în încă? Vrei să ne zvrne baba pe drumul? Da, doamne, doamne. <laughs> Lasă, las! Dacă va durea capul, când va întreba pe voi, să dați vina pe mine și să lăsați să vorbesc eu pentru toate, da? Apoi, da! Da! da, da, da. da. da. mai să nu ne bat și pe noi în belea. Ce gura vă meargă merge, că nu i bună și mi -i dragă gălceava. Vai, săra cu Nu trece nici ceas la mijloc și un cuptor de plăcinte, când pui pârpălițe în frigare și prăjiți nunt unt nu de brânză cu smântână și mămăliguța erau gata. Apoi uite le si pe celelalte două în bordei și se pun la masă cu toate le. Mmm, da. Mmm, <gântuționale> da. Bun, Hai, da, da, băi! Da, da, da, și mie, da! Hai, fratele, mm -hmm. bine! Și pe domnul lăudați mm. că eu mă repet la cramă, Vai și duc și un cofăiel de vin mm. ca să meargă plăcinte la acestea mai bine decât mm. <gântuționale> <-ai, și> <gântuționale> <gântuționale> După ce au mancat și au băut,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 Și mai crede că cu arma de tai, cu un o vară Tot iști și amară Ai, așa pară ca o pară, intre în casă ca o coasă Și e zinunca Și-au mâncat, și-au băut, și-au cântat Până au adormit cu toatele pe loc.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 Nurorile atunci s-ar arse în picioare și cele mari încep a ca varga de frică și pasă capul în jos de rușine Iar cea cu pricina răspunde Da bine, mămucă, nu știi că a venită tuca și cu mămuca și le-am făcut de mâncare și le-am scos un cofăiel de vin Și de aceea ne-am chefăluit și noi o lacă, iar că chiar mai din s-au dus Mă Și ce m-au văzut cu scric cum dormeam? Da, pai cum să nu te vază, mămuca? nu iau, Și-apoi, și-apoi, păi, de ce nu m-a scurat? Mâncă vă uma, să vă mănânșe! Da, păi, dă, mămuca, fetele acestea au spus că dumneata vezi tot Și mm. de aceea m-am gândit că ești mânioasă pe tatuca și pe mămuca Și de aceea nu te scori Noi, da. Ei erau așa de mâhniți de, de mai nu, nu le-a tehni mâncarea la.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 cum roade cariul în lemn. Se lehămesiseră până și cele două de gura ce area babei. Și cea mai tânără, găsind acum prilej să-și facă pe obraz și să o rânduiască totodată și moștenirea babei, prin o iată nemaipomenită până atunci, se lehămetiseră până și cele două de gura ce a babei. Și cea mai tânără găsi acum prilej să-i facă pe obraz, și să o rânduiască totodată și moștenirea babei Prin o ghiată pomenită până atunci Și iată cum Natelor Tata ce? Nu putem trăi în casa aceasta De nou face toate chipurile să scăpăm de hârca de babă Hai de mine, da, de mine. Oana, da cum? Ei, mine. Să faceți cum voi învăța eu Și habar să n-aveți Tata ce tata cum ce? Ce? dăm buzna în cap la babă Și tu soi o iei de pe padracului Și s-o trântești cu capul de peretele cel de răsărit Cât îi putea Tot așa să faci și tu Cu capul babei de peretele cel despre apus Și apoi ce îi mai face eu Veți vedea voi Da chiar așa ce o să zic Atunci Voi să vă faceți moarte în păpușoi și să nu spuneți nici laie, nici bălaie da, da. vorbi eu cu dânsii Și las dacă va fi ceva Sendu plecară și cele două Intară cu toatele în casă Luară pe babă de păr Și o cu capul de păreț Până îl dogiră Apoi cea mai tânără Fiind mai șugubață decât cele două Trântește baba în mijlocul casei O frământă cu picioarele Și o ghigosește ca pe dânsa Apoi îi scoate limba afară o străpungi cu acul Și-o presară cu sare și cu piperiu Așa că limba Îndată se umflă Și piața soacră nu mai putu Zice nici cârc. Și slabă și strălcită cum era căzul la pat bolnavă De moarte Apoi nurorile după sfătuirea Celei cu pricina Așeza baba într-un aștenut curat Ca să-și mai aducă aminte de cât era mireasă Și după aceea Încep ce a scoate din lada babei văluri de pânză, aș da gheontu, alteia, a vorbit despre stârlici, toiag, năsălie, poduri, paraua din mâna mortului, despre găinile orioaia de dat peste groapă, despre strigoi și câte alte năzdrăvănii înfiorătoare, încât numai aceste erau ajuns, ba, și de trecut. O vâră groapă pe bab. Ei, ea ca fericirea visată De mai înainte cum s-a împlinit Pe când se petreceau aceste Ea ca s-auți Niște care Bărbații veneau Nevestele lor le ies într-un tâmpinare Și după sfătuirea cele mai tinere De la poartă se aruncă în gâtul bărbaților Și începe Ai lua cu vorba Și ai dezmierda care de care mai măgulitor E, da! Da, da, da, ce face mamuca? Da, era? chiar mamuca, ce face? Mă muca. Da. Mămuca, da. Mamuca, mamuca, nu face bine ce face. Vai, de A, mine! Cum, cum? Are de gând să ne lase sănătatea sănătatea sănătatea. Cum? Cum așa? S -a, s -a. A, A, cum Cum Cum? Cum, cum, cum, cum, cum? Ia sunt cinci, zile de gând. O, oh, săraca! A fost să ducă viței la suhat și un vânt rău. De semne, a dat peste dânsa sărmana Sau elele, elele i luat gura și picioarele Și vorbești? Vai, de no, tot Hai, hai, hai, hai, -a -a, hai, hai, vedem. vedem. Fii să răpăd atunci cu toții în casă La patul mânei sa Dar biata baba era umflată cât o butie Și nici nu putea blești măcar din gură Simțirea însă nu și-o pierduse de tot Și văzându-i, își mișcă puțin mâna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 atunci nora cea pânără zise prefăcându-se că plânge și ea. Of, doamne, doamne, dar nu înțelegi ce vrea, mă, mura. Nu, ia, că nu, nu, nu înțelegești. Nu, Noi, bărbate, măi, ascultați aici la tine! Viața mă, bucă, lasă cu limbă de moarte că fratele cel mare să iei locul și casa cea despre răsărit. Așa, adică eu, lociu, da. A, a, a. cea despre apus. A, tu, iar tu, tu, tu. noi, bărbate, noi... Da. Noi, noi, noi, noi, ca mezin ce suntem, să rămânem aici, în casa pătânească. mă, da, Măi, mă, mă, mă, că, că bine zici tu, ne nevastă, chiar așa e, da, da, da, hai ai dreptate, da Iar așa da, e da, da, da, da. Da, da, da. Atunci ceilalți, nemaiavând încotroșovăii, la rămase bună făcută